Első könyv A védszövetség Egy módszeres ember Weil, Colorado állam Szólt egészen elvakította a sűrű hóesés. Éles kanyarokat véve siklott lefelé a süppedő hóval borított lejtőn. Körülötte minden, az ég, a levegő, a föld fehérbe burkolózott. Már csak az előtte kavargó vargó látta. A káoszon vágtatott keresztül. Bármikor neki ütközhetett volna egy láthatatlan fának, lebukhatott volna egy rejtőzködő szikláról. De nem bánta. Élvezte a száguldást. Az arcába süvítő szél nevetésre kényszerítette. Léceit párhuzamosan tartva végrehajtott két kristiániát. Előbb balra, aztán jobbra. Majd amikor érezte, hogy csökken a lejtésző, könnyedén csusszant rá a nyílegyenes szakaszra. A következő lejtő még meredekebb volt. A vakító fehérségbe botjával növelte a sebességet. A gyomra égett, de élvezte a dolgot. A légüres teret. Előtte és mögötte semmi. Múlt és jövő értelmét vesztette. Csak a jelen létezik, és ez csodálatos. Egy sötét árnyék sejlett felelőtte. Oldalra rendült, a peremére nehezedve fékezni próbált. Halántéka lüktetett. Az ádnyék jobb felől elsuhant mellette, és belevészett a hóba. Szól tekintete kimerett a síszemüveg mögött, a sűvítő szél ellenére meghallotta a kiáltást. Lécével felszántva a havat a hangirányába kanyarodott. A viharba árnyak gyülekeztek. Szól fák közé jutott. Nyöszörgés. Az egyik fatövébe talált rá a hóba elterülő si előre. Körülötte vércseppek vöröslöttek a hóba. Szól beharapta az ajkát a védőmasz mögött. Legugolt, és látta, hogy a sielő homlokán sebb tátunk, egyik lába pedig furcsán kitekeredett. Bozontos szakálú, széles melkasú férfi volt. Szól nem hívhatott segítséget. Ha ebbe a hófúvásba elindul, lehet, hogy soha többé nem talál ide-vissza. És ami még rosszabb, ha meg is érkezne a segítséggel, addigra a férfi valószínűleg megfagyna. Csak egyetlen lehetőség maradt. Szól nem foglalkozott a fejsebbel és a törött lábbal. Erre most nem volt idő. Lecsatolta a sílécet, előbb a saját, majd a sérült ember lábáról. Egy fenyőfához ruhant, és letört róla egy jókor a gajaságat. Az ágat a férfi mellé csúsztatta, óvatosan ráfektette, vigyázva, hogy a törött lábat az éppel megtámaszza. Megragadta az ág végét, előre görnyedt és hátrafelé lépegetve húzni kezdte. A hó esés erősödött. Szól ujjai egészen meggémberedtek a síkesztyűbe, de tovább vonzolt a terhét, lassan araszolgatva lefelé. A sebesült felnyögött, amikor Szól keresztül húzta egy dombocskán. A hó kezdte beborítani őket. A férfi vonaglott kínjába, és majdnem lecsúszott az ágról. Szól igyekezett gyorsan visszaráncigálni a testet, amikor hirtelen egy kéz ragadta meg hátulról a vállát. Megfordult, és egy emberi alak elmosódott körvonalait pillantotta meg. Hegyi mentő szolgálat. Olvasta ki nagy nehezen a sárga kapucnis és síkabátra festett fekete betüket. A lejtő alján, úgy száz méternyire van egy kis ház, kiabált az ember, miközben segített szólnak. Egyesült erővel lecipelték a sielőt sí a dombról. Szól hát, valami keménynek ütközött. Csak ekkor vette észre, hogy megérkeztek a bódi horganzott vaslemezből készült falához. Szól belökte az ajtót, amely szerencsére nem volt kulcsra zárva és betámolygott. A szél sivítása elhalkult. Szól megnyugodott. Kilépett az üres házikóból, és segített a mentőszolgálat emberének becipelni a vérzősi jelőt. – Jól van? – kérdezte a férfi szóltól, aki bólintott. – Maradjon itt vele, amíg elmegyek segítségért – folytatta a férfi. – Negyed órán belül itt vagyok a lánctalpas terepjálókkal. – Szól ismét bólintott. – Bámulom, amit tett. Maga nem mindennapi ember – mondta búcsúzóul a mentős. – Tartson ki, majd kerítünk valami meleg ruhát. A férfi kilépett a hóesésbe és becsukta maga mögött az ajtót. Szól a falnak, dőlt, és leroskadt a földre. Ránézett a nyöszörgösi előre, a férfi pillája megrebben. Szól mély lélegzetet vett. Nem mozgassa a lábát. A másiknak megrándult az arca. Bólintott. Kösz. Szól vállat vont. Ezt jól elszúrtam, hunyorgott fájdalmasan a sebesült. Megesik az ilyesmi. Ugyan, sima ügy volt. Szól nem értette. Biztosan félrebeszél. A vihat kihagytam a számításból, pintorgotta sebesült, a halántékán lüktetett azért. Tiszta hülye vagyok. Szól az odakintomboló vihat vihart figyelte. Távoli motorzúgás ütötte meg a fülét. Mindjárt megérkeznek a hójárók. Jönnek, Csíjárt már Argentínába? Szónak összeszorult a torka. Még hogy vérebeszél? beszél, Aligha. Egyszer, eleredt az orrom vére. Az aspirin? Elmúlaszta a fejfájást, fejezte be a mondatot szól erőirány szerint. Ma este tízkor, nyöszörögte az ismeretlen. Ez a kurva vihar, ki gondolta volna, hogy ilyen kavarodást okoz? A motorzúgás felerősödött, ahogy a hójáró autók a bódi elé értek. Kivágódott az ajtó, és a hegyi mentőszolgálat három tagja lépett be. – Hogy van? – kérdezte az egyikük szóltól. – Én remekül, de ez a fickó félrebeszél. Ki kellett alakítani egy rendszert. Szól minden napja azonos menetrendszerén zajlott. Mindig ugyanabban az időpontban bukkant fel előre meghatározott helyeken. 8.30. Reggeli a szálloda éttermében. Fél óra séte változatlan útvonalon. 20 perc böngészés és egy könyvesboltban. 11 óra. Sielés. Mindig ugyanazokon a lejtőkön. Ennek két oka volt. Az egyik. Ha valaki érintkezésbe akart lépni vele, a futár mindig pontosan tudta, hogy hol és mikor találkozhat szólal. Bármint az imént kiderült, egy baleset teljesen felborította a tervet. A második. Ha szót figyelték, programjának unalmas egyhangúsága fásultá tette követőit, és így könnyebben hibáztak. Ma még az átlagosnál is jobban kellett ügyelnie, ne hogyan kelcsen. Segített levinni a sérültet a mentőkocsihoz. A pihenő helyre érve elbeszélgetett a mentőszolgálat embereivel az irodán, és közben csak azt várta, hogy az első adandó alkalommal elillanhasson. A szobájába ment, levetette a síruhát, farmet és pulóvert húzott helyette. Pontosan ugyanabban az időben, mint máskor ott ült szokott helyén az ismerős bár egyik asztalánál a gomolygó cigarettafűsben. Kólát szürcsölt és élvezettel figyelte az óriási tévéképernyőn ugráró rajzfilmfigurákat. Ma is, mint mindig, hét órakor vacsorázott a szálloda éttermében. 8 kor jegyet váltott egy Burt Reynolds filmre, amelyben egymást érték az országot üldözéses jelenetek. Már korábban is látta, így tudta, hogy az előadás 3 4 10-kor ér véget. Csak azért választotta ezt a mozit, mert a férfi vécében nyilvános telefon volt. Miután megbizonyosodott róla, hogy senki sincs a fülkébe bedobott egy érmét az automatába, és pontosan 10 órakor, ahogy a sípáján látott férfi utasította, feltárcsázta a fejből ismert számot. Egy rekedt férfi hangosárlabda mérkőzések eredményeit sorolta. Szól oda se figyelt a csapatok nevére. Kizárólag a számok érdekelték. Összesen tíz hangzott el, amennyi egy távolsági híváshoz szükséges. Szól magában ismételgette a telefonszámot. Kilépett a férfi vécéből, és az erőcsarnokba feltűnés nélkül körülnézett, hogy ellenőrizze nem figyelje valaki. Nem látott semmi gyanúsat, bár egy profi követőt se lehet észrevenni. Kiment az utcára, és örült, hogy a vihar még nem csitult el. Az örvénylő sötétséget kihasználva gyorsan befordult egy mellékutcába, majd átosont egy másikba. Kicsit várt, hogy megbizonyosodjon, nem követi-e senki. Ilyen rossz látási viszonyok mellett csak úgy maradhatott volna az illető szólnyomába, ha egészen közel merészkedik hozzá. De a sikátor néptelen volt. Szól átvágott az útesten és két sarokkal arrébb betért egy ismeretlen bárba telefonálni. A csörömpölő játékautomaták szomszédságába talált rá a készülékre, és gyorsan feltárcsázta a megadott számot. Csábos női hang jelentkezett. Tripla A üzenet közvetítő szolgálat, parancsoljam! Romulus, mondta Szó. Van egy előjegyzése, uram. Kett délelőtt kilenc óra Denver. Cody Road, 48. Szó lerakta a kagygót. Kisétált a bárból, és a hóvihar leple alatt visszatért a szállodába, pontosan úgy időzítve, mintha a mozi után szokásos 30 perces esti sétáját is elvégezte volna. – Érkezett valami üzenet Grisman névre, 211-es szoba? – kérdezte a portást. – Sajnos nem, uram. – Semmi gond. A liftet elkerülte, gyalog ment föl a szobájába. Az ajtó aljára ragasztott hajszál érintetlen volt, jelezve, hogy távol létébe senki se járt nála. Ezen a nap is úgy telt el, mint a többi. Két apróságtól eltekintve. Mindig a szokott módon kell eljárni. Reggel Szól a legutolsó pillanatban vette meg a jegyét. A sofőr már beindította a motort, amikor Szól felszállt a buszra. Hátul ült le, és figyelte, nem ugrik-e föl valaki utána. De nem történt semmi ilyesmi. Amint a busz elhagyta az állomást, Szól hátradőlt az ülésen, Elégedetten nézte Velcsinos csinos kis házsorait, És a távoli hófette lejtőkön síelő pontázsugorodó alakját. Szeretett buszon utazni, A hátsó ablakon keresztül látni lehetett, követike. Nem kellett kompjúterbe táplálni az adatait a jegyváltáskor, Ezért nem szokott repülni vagy autót bérelni, Nem akart nyomot hagyni maga után. Ráadásul a busz sokszor megállt útközben, Feltűnés nélkül leszállhat bármikor. Bár jegyel Salt Lake City-ig szólt, szónak esze sem volt oda menni. Placer springs szállt le, körülbelül egy órányira volt nyugatra. Várt egy kicsit, hogy lássa nem száll le valaki utána, majd gyerelt váltott Denverbe, és felült az első kelet felé induló buszra. Lehuppant a leghátsó helyre. Végig gondolva az eddigieket, megállapította, hogy nem követett el hibát. Ha mégis a nyobába volt valaki, szólnak most arra bizonyára sikerült teljesen összezavarnia az illetőt, aki valószínűleg össze-vissza telefonálgathat ebben a pillanatban. Mindez szólt csöppet sem érdekelte. Szabad volt. Végre nyugodtan csinálhatta a dolgát. Keddél előtt kilenc óra. A denveri szél könnyeket csalt a szemébe. A hegyek felől gomolygó sötét felhők szürkületté változtatták a reggel. Hiába viselt béle steppelt kabátot, Szól borzongva állt meg a külvárosi utca sarkán, ahonnan összeszűkült szemmel vizsgálgatta a háztömb egyik középső épületét. Alacsony, hosszúkás, szürkésbarna barna ház volt. Szól a saroktól visszaszámlálva felmérte, melyik lehet a Cody Road 48. Latyakos hóba kellett a bejáratig gázolnia. Bár helyi buszon jött ide, többszöri játszálással, mégis sűrűn pillangatott hátrafelé. Látott ugyan pár autót, de egyikük sem tűngyanusnak. Szembefordulva a házal a csodálkozástól fölbe erezet lábbal merett a kapu fölé erősített Dávid csillagra. Egy zsinagóga? Bár ő maga zsidó volt, először arra gyanakodott, hogy félre a címet. De hát hozzászokhatott már, hogy különleges helyeken találkoznak. De hát egy zsinagógába? A hát gerince zsibbat. Kényszeredetten lépett be. Félhomályos előcsarnokba jutott, dohosszak csapta meg az órát. az ajtó visszhangozva csapódott be mögötte. Különös nyugalom fogta el. Egy asztalon lévő dobozból kiválasztott egy sábezdeklit, a kis fekete sapkát a fejére rakta, majd összeszorított szájjal kinyizott egy újabb ajtót. Az imaház. Nyomasztó érzése támadt, mintha súlyos és sűrű lett volna a levegő. Egészen rá nehezedett. Előbbre lépett. Az első sorban egy öreg ember a frígy ládát eltakaró fehér függöny. Sábezdekléje kifényesedett a hosszú használat során. Az öreg lepillantott az ima könyvébe. Szól visszatartotta a lélegzetét. Az öregemberen kívül nem volt más a templomba. Valami tévedés történhetett. Az öreg a jövevény fölé fordult. Szól meg merevedett. Szálom, mondta az öreg. Lehetetlen. A vénember nem volt más, mint... Eljó. Felállt. Fekete öltönyt viselt, mellényel, mint mindig. A hozzáillő kabát és kalap a mellette lévő ülésen hevert. A hatvanhét éves magas, ösztövér, szürkésbőrű, sötét szemű gólyválla előre görnyedt, megnyúlt arcán szomorkás kifejezésült. Szól melegen mosolyogva felelte. Szalom! Miközben előbbre lépett, érezte, hogy kiszárad a torka. Az öregember ráncos ajka szól arcához ért, viszontzásul ő is megcsókolta Eliott. Vizsgálódva nézték egymást. Jól néz ki, állapította meg Szól. Hazudsz, de azért jól esik. Te viszont tényleg remekül festesz. Edzem magam. A sebesülésed? Teljesen rendbe jött. Gyomor lövés? csóválta a fejét elijött. Amikor hallottam, mi történt, meg akartalak látogatni. De nem tehette. Megértem. Rendesen látta, Maga is tudja. Intézkedett, hogy mindebből a legjobbat kapjam. A legjobb a legjobbat érdemli. Szó szóval zavarba jött. Egy évvel ezelőtt még valóban ő volt a legjobb. De most? Túloz, felelte. Nem érdemlem meg. Életben maradtál. A szerencsém múlott. Nem, rajtad múlott. Ha nem vagy olyan jó, nem tudtál volna elmenekülni. Nem lett volna szabad olyan helyzetbe kerülnem, hogy menekülnöm kelljen, mondta Szól. Pontosan megterveztem az akciót. Azt hittem, minden számításba vettem. Tévedtem. És egy takarítónő romba döntötte az egészet. Addig még soha nem jött be abba a szobába ilyen korán. Eliott széttárta a karját. Hát pontosan ezt mondom én is. Mindig akadnak kiszámíthatatlan véletlenek. Épp az ellenkezőjét szoktam mondogatni, vágott visszaszól. A véletlen a gyengék fogódzója, hogy legyen mire hárítani a hibáikat. Mindig arra biztatott minket, hogy a tökéletességre törekedjünk. É, igen, de... komorodott el Eliott. A tökéletességet sohasem lehet elérni. Nekem majdnem sikerült, egy évvel ezelőtt. Nem értem, mi történt közölte szól, bár magába sejtette. 180 cm magas volt és 90 kiló. Csupa csont és izom. Semmi fölösleg. Viszont 37 éves. Öregszem, gondolta. Abba kellene hagynom, nem csak emiatt. Az előző két munkám is baludított ki. Sorozatos bal szerencse, vigasztalta Eljot. Olvastam a jelentéseket. Nem tehettél róla. – Helnéző velem. – A kapcsolatunk miatt. – Eljött megrázta a fejét. – Nem igaz, sohasem engedtem, hogy az érzelmeim befolyásoljanak, de néha a kudarc is járhat előnyökkel. Nagyobb erőfeszítésre sarkalja az embert. Két papírlapot húzott elő az akoya belső zsebéből. Szó rápirantott az elsőre. Egy telefonszám volt, jól olvasható kézírással. Gyorsan az emlékezetébe véste, majd Bólintot. Eliott ekkor feléje nyújtotta a másik papírt. Utasítások álltak rajta. Hat név, egy dátum és egy cím. Szól ismét Bólintot. Eliott visszavette a papírokat, fölemelte kabátját és kalapját az ülésről, és az előcsarnokon át kiment a férfi vécébe. Harminc másodperc múlva Szól meghallotta a vízzubogást. Eliott nyilván elégette a papírokat, és a hamut lehúzta a vécén. Ha zsinogógába mikrofont rejtettek el, egyedül a lehallgatott beszélgetésből nem derült volna ki a jegyzetlapok tartalma. Eliott visszatért és fölvette a kabátját. A hátsó kiáratot fogom használni. Nem, várjon még, ilyen hamar elmegy. Azt reméltem beszélgethetünk. Ne félj, lesz rámód, majd ha végeztél a munkával. Hogy vannak a virágai? Nem egyszerű virágok azok, rózsák fenyegette meg viccesen az újjával elió, Annyi jó után is élvezett, ha ezzel bosszantasz. Még hogy virágok. Szól elvigyorodott. Különben, tette hozzá elijót. Sikerült kinevelnem egy egészen különleges fajtát. Ké? Ilyen színű rózsa eddig még nem volt a világon. Ha majd eljössz hozzám, megmutatom neked. Alig várom. Szívélyesen megölelték egymást. – Mellesleg – szólalt meg Eliot, A mostani munkáddal ezt védelmezed. – körbe mutatott a templomba. – És még valami. benyútta a felőttője zsebébe, és elővette egy szelet csokoládét. Szónak elszorult a szíve, mikor elvette. – Bébirú – hát nem felejtett el? – Sohasem fogom elfelejteni. – pillantott rá szomorúan Eliot. Szól fájdalmasan nyelt, amíg figyelte, hogy Eliot távozik a hátsó kijáraton. Fülébe visszhangzott az ajtók attanása. A szokásos gyakorlatnak megfelelően neki még tíz percet kellett várakoznia, és csak azután mehetett ki a főbejáraton. Eliott rejtélyes utasítása a feladat céljára kisé zavarba ejtette, szólt, de azzal tisztába volt. Csak is valami nyomósok késztethette Eliót arra, hogy személyesen adja ki utasításait. Elszántat szorította őkülbe a kezét. Ezúttal nem val kudarcot, nem szabad csalódást okoznia annak az embernek, akit árva létére apjaként tisztelt. A bajuszos férfi palacsintát majszolt. Szól elmagyarázta neki a feladatot, természetesen nem tudták egymás nevét. Eddig még egyszer sem találkoztak, és ezután sem fognak soha többé. A férfi melegítőt viselt, az állak közepén mélyedés húzódott. Egy szalvétával megtörölte a bajuszát. Baltimore. Három nappal később. Délután két óra. A mexikói étteremben alig lézenget vendég. Ennek ellenére a legtávolabb is a ültek. A férfi cigarettára gyújtott és figyelmesen tanulmányozta Szól arcát. – Egy rakás közreműködőre lesz szükség. – Nem feltétlenül – felelte Szól. – Ismered a szabályzatot? Szól bólintott. A bevett gyakorlat. Tizennégy tagú kommandó, a többség a helyszínt biztosítja, mások a felszerelés szerzik be, üzeneteket továbbítanak, alibit szerveznek, és a lehető legkevesebbet tudják egymásról. És egy órával a specialisták megérkezése előtt minnyáján eltűnnek a színről. Hatékony módszer, és biztonságos. Rendben, mondta a férfi szólnak, de ez a hatos meló, szoroz be 14 az 84. Ezzel az erővel utcabát is tarthatnánk. Előre meghirdetjük és belépő jegyeket árulunk. Nem feltétlenül. No, vigasztalj meg. Össze kell vonni. Ez a nyitja. Mindent egyszerre, egy helyen. Ki tudja, mennyit kell várni egy ilyen zitszerre? Egy év is beletelhet. Pontosan három hét. A férfi a cigaretta parazsát bámulta. Szó szóval közölte az akció helyét. A férfi elnyomta a csikket. Folytasd, mondta. Így a közreműködők számát minimálisra csökkenthetjük. Csak arról kell megbizonyosodnunk, hogy ott legyenek mind a hata. Lehetséges, de közvetítőkre akkor is szükség van. Meg valakire, aki beszerzi a cuccot. Azt te leszel. Nincs ellenvetésem, de az épületben nem lesz könnyű bejutni. Az nem a te gondod. Nem, de nekem akkor se tetszik ez az egész. Hám ha így akarod, megcsinálhatjuk húsz emberrel. Eltaláltad, bólintott szól. Így akarom. Miért? Mondjuk volt pár balhém, amikor mások átvertek. Megrendült az emberekbe vetett bizalma. Tiszta röhely. Ennél a melónál, amennyire lehetséges, magamra akarok hagyatkozni. No, és persze ér rám. Kintelen leszel rám támaszkodni. Szól vizsgálódó pillantást vetett rá. A felszolgálónő hozta a számlát. A vendégem voltál, mondta Szól. A birtok a völgyben terült el. Három emeletes lakóház uszoda, teniszpályák, istádók, bujazöld legelő, parkerdő lovaglóutakkal, tókacsákkal. Szól egy meredek, fákkal benőtt sziklafalon feküdt a magas fűbe. A meleg tavaszi napsugarai sütötték a hátát, így a távcső lencséiről nem berődtek vissza, különben a ház előtt strázsáló testőrök észrevehették volna, hogy valaki figyeli őket. Szól éppen a kavicsos bekötőútról felszálló porfelhőt fürkészte, amelyet a ház felé közeledő újabb limuzin vert föl. Négy társa már a baloldali, hat autóra méretezett garázsban parkolt. A kocsi megállt a ház előtt, az egyik testőr a kiszálló férfi fogadására sietett. Már bizonyosan odabent van, szólalt meg a szól mellett heverő adóvevő készülékből annak a férfinak az édes hangja, akivel korábban Baltimorban tárgyalt. Az adóvevőt egy ritkán használt frekvenciára állították, de még így is fennállt annak a veszélye, hogy valaki véletlenül lehallgatja a beszélgetést, ezért a készüléket titkosítóval látták el. Már csak egy másik, szintén titkosítóval fölszerelt, és ugyanarra a frekvenciára beállított készülékkel lehetett volna tiszta vételt nyerni. Ez volt az utolsó, folytatta a hang. Bakó jelentkezz! Ha az utolsó pasast is beleszámítjuk, mind a hat célpont zónán belül van. Szól megnyomta az adásgombot. gombot. Innen az én gondom, leléphetsz! A messzeláton keresztül a házat leste. Az utolsó látogató is bement már, a limuzin pedig beállt a többi közé az előső garázsba. Az órájára pillantott. Minden a terv szerint haladt. Bár pillanatnyilag a házat erősen őrizték, egy héttel ezelőtt még kevés figyelmet fordítottak a biztonságára. Mindössze egy ember állt a kapuba, egy másik a birtokot járta, a harmadik pedig a házban felügyelt. Szól három egymást követő éjszaka egy Starlight-típusú éjszakai távcső segítségével megfigyelés alatt tartotta a birtokot, hogy pontosan kiismerje az őrség szokásait, a váltás időpontját, a lanyhuló éberség pillanatait. Mindezek alapján úgy döntött, hogy hajnali négy órakor fog behatolni. A sötét erdőn keresztül kúszva megközelítette a ház hátsó oldalát. Pontosan négy órakor csoportjának két tagja elterelő akcióba kezdett a főkapu előtt vezető úton. Azt a benyomást keltették, mintha ócska tracsaikat hangosan bőgető fiatal suhancok szágódoznának a környéken. Ezzel sikerült magukra vonni az őrök figyelmét, miközben szól feltörte az egyik hátsó ajtó zárját és lejutott az alaksorba. A riasztó berendezésektől nem tartott, mert észrevette, hogy az őrök sem kapcsolják ki a biztonsági jelzőt, amikor belépnek a házba. Az alaksorba leárnyékolt pontfényű elemlámpával világítva magának, a kazán egyik csövébe rejtette el a plastikbombát, amelyhez azután távirányítású robbanó szerkezetet csatlakoztatott. A szerszámait összeszedve gondosan visszazárta az ajtót és eltűnt az erdőbe, még mielőtt a motorbőgés távolodni kezdett volna a ház elől. Két nap múlva megerősített biztonsági szolgálat zárta le a környéket. A ház átkutatásakor éppenséggel megtalálhatták a robbanószert, de Szól semmiféle szokatlan mozgolódást nem észlelt az őr helyéről. A biztonságiak, mintha csak a ház környékét vizsgálták volna tüzetesebben. Szól hamarosan meg fogja tudni, hogy a bomba a helyén maradt. -e. Ismét az órájára pillantva látta, hogy húsz perc telt el. Ennyi idő alatt a barázdált álló férfi már árkombokron túl járhatott. Szól berakta az adóvevőt és a távcsövet a háti zsákjába, és egyetlen fűszára összpontosította a figyelmét olyan erővel, hogy a végén már nem is látta. Minden érzelemtől megszabadulva, teljes nyugalmi állapotában a távirányító után nyúlt, és megnyomta a gombot. Az épület a levegőbe repült. A detonáció alulról indult ki. Szétvetette a falakat a szél minden irányába szorva a törmeléket. A tető fölemelkedett nagy porfelhőt kavarva elemeire hullott, és lángok csaptak ki alól. A robbanás ereje szólt megtaszította, de rá se hederített. Gyorsan a zsákba hajította a távirányítót. Ügyet sem vetve a fülsiketítő morajlásra, lerohant a lejtőn, és egy gazos ösvényen várakozó autóhoz szaladt. Nyolc éves járgány volt. A szállítás megszervezésével megbízott közreműködő nagyon olcsón jutott hozzá, készpénzért és hamis néven vásárolta valakitől, akinek a hirdetését Baltimorban olvasta. Lehetetlen a nyomára jutni. Nem lépte túl a megengedett sebességet, nyugodt volt, még az elégedettség érzését is elfojtotta magába. Pedig sikerült teljesítenie apja kívánságát. A robbanás hat ember életet oltott ki. Kostinyan, Virginia. Keddeste rejtélyes erejű robbanás döntötte romba Andrew Sage-nek a sok konfliktusba keveredett olajmágnásnak az elnök energetikai tanácsadójának félreelső vidéki házát. A nagy erejű detonáció következtében Sage és öt vendége, akinek kilétét egyelőre homályfedi, életét vesztette. Megbízható forrásból származó értesülések szerint az áldozatok különböző amerikai mamutvállalatok képviselői a Sage által nemrégiben létrehozott paradigma alapítványnak tagjai voltak. Mr. Sage családját annyira megviselte a tragédia, hogy pillanatnyilag nincsenek kihallgatható állapotban, közölte az FBI szóvivője az esetről tartott sajtótájékoztatón. Egyelőre csak azt tudjuk, hogy Mr. Sage egyfajta ipari csúcs találkozót hívott össze, amelyen a nemzetgazdasági válság megoldásának lehetséges módozatai kerültek volna szóba. Természetesen az elnököt mélyen megrázta a hír, hiszen nem csupán megbízható tanácsadóját, hanem egyik legkedvesebb barátját vesztette el. Sage családja nem tartózkodott a birtokon, amikor a robbanás bekövetkezett. A szétszorodó törmelékek a védőőrizetet ellátó biztonsági szolgálat több tagját súlyosan megsebesítették. A helyszínre érkezett szakértők bevonásával vizsgáljuk tovább, hogy mi okozta a robbanást.